și în cer și pe pământ, el tată, și sfânt. Vă anunțăm, iubiți ascultători, deschiderea programului I-006 din partea emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții. Studiul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 10 de la Ioan de la capitolul 1, verset pe care îl vom citi în urmat de explicațiile care îl însoțesc, mai înainte însă de a mai afla ceva noutăți în legătură cu păstorașul Moarți, cu acel băiat foarte simplu în mintea lui, dar tocmai din pricina simplității a avut cele mai puține probleme în a se întâlni în adevăr, în realitate, cu Domnul Isus Hristos, așa cum dorește El și așa cum a pregătit pentru fiecare din noi. L-am lăsat cuprins de o mare mâhnire pentru motivul că nu se putea duce la biserică știind că toți ceilalți, a doua zi, că era sâmbătă seara când l-am lăsat în pădure, a doua zi știa că toți se vor duce la biserică. În seara aceea, moarți nu se atinse de mâncare. Degeaba se tot gudura pe lângă el, citindu-i parcă supărare din suflet, dulăul cu capul lui mare și pletos. Era așa de amărăbietul bietul moarți, că ar fi plecat bucuros în pădure, unde se simțea parcă mai aproape de Dumnezeu. O să se ducă totuși la mama lui la cimitir. Se scură și plecă. Obișnuia să treacă destul de des pe la cimitir cu flori, pe care le așeza pe mormântul mamei. După ce așeza florile, Cădea pe gânduri și se întreba. Unde s-o fi dus mama? Cum îi merge ei acolo? Astăzi nu i-a dus flori, dar le-a stropit cu lacrimi pe cele ce creșteau deja pe mormânt. Mamă, scumpa mea mamă, oare nici pe tine nu te lasă să mergi la biserică, pentru că și tu ai fost străină și călătoare ca și eu? O, mamă, de ce, dacă sunt străin și sărac, nu mă pot duce la biserică? Nu departe de locul unde plângea băiatul, groparul comunei săpa o groapă. Când l-a auzit, a lăsat hârlețul și lopata și se apropie de el întrebându-l. De ce plângi moarți? Ce ai? Băiatul îi povesti atunci ce avea pe suflet. Groparul nu l-a prea înțeles. ce drept? Mergea și el în fiecare duminică la biserică, a auzit de multe ori despre Dumnezeu și Isus Hristos, dar niciodată nu s-a gândit mai serios la aceste lucruri. Ei, nu mai plânge măi, băiatule, pentru simplu motiv că ești cam neștiutor. La urma urmei, nici nu e chiar așa cum spui. Ce-i aia străin sau călător? Tu ești păstorul comunei noastre. Cu puțin curaj te poți duce și tu la biserică. Ba, dacă vrei, poți merge la cor cu ceilalți flăcăi și nimeni nu te va alunga. Da, nene, dar așa fără haine ca lumea. Ei, nu-i nimic, mă, copile, vara și așa nu poți merge la biserică deoarece ești cu turma. Ai să primești la toamnă hainele din partea comunei, apoi poți să te duci în fiecare duminică. Da? Și ce trebuie să fac acolo, nene? Matare, ce faci la biserică? Ia spunem. Ei, copile, cântăm! Tu n-ai să poți cânta că nu știi să citești, dar poți să asculți ce citește preotul, apoi rugăciunea și predica. Ah, dar ce ea predică? Mă, da, prost mai ești, Este un fel de învățătură despre cum trebuie să te porți și ce fel de fapte trebuie să faci în viață. Așa, nene, eu am crezut că acolo se vorbește despre Dumnezeu. Ei, sigur, se vorbește și despre Dumnezeu și despre Fiul Său, Domnul Isus, despre timpurile în care trăim acum... De pildă, la Crăciun se vorbește despre nașterea Domnului Isus, cât a suferit din partea oamenilor, cum l-au prins evreii, l-au legat, l-au condamnat la moarte și l-au pironit pe cruce, cum a murit pe cruce în chiniurile cele mai groaznice. Apoi de Paște ascultăm despre învierea lui, cum a înviat a treia zi, cum a ieșit viu din mormânt, apoi în joia mare, cum s-a înălțat la cer. Eina, acum lasă-mă să sap groapa, că altfel n-am să o mai termin niciodată. Iubiți ascultători, pasajul care l-am avut rezervat pentru ziua de astăzi se încheie la acest punct. Ne impresionează să vedem amărăciunea acestui copil, care atât de mult ar fi dorit să meargă la biserică, alături cu posibilitățile noastre pe care le avem astăzi, că găsim biserici slava lui Dumnezeu mai la tot pasul, chiar dacă sunt de diferite denominațiuni. Oricum, sunt locuri unde se propovăduiește cuvântul lui Dumnezeu, mai mult sau mai puțin, dar sunt locuri. Noi, cei care avem posibilitatea să mergem la biserici, care cunoaștem carte, știm să citim, cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, alegem de cele mai multe ori să mergem în alte locuri, fie să dormim, fie să mergem la un meci, fie să stăm acasă să vedem un film la televizor, fie să facem atâtea alte lucruri, fie să mergem să câștigăm bani, iar cuvântul lui Dumnezeu îl negrijăm în ciuda faptului și în culmea ironiei că ne numim creștini. Hristos este acolo la biserică și așteaptă să ne dea binecuvântările Lui veșnice, în timp ce noi stăm acasă sau plecăm în alte părți, unde umblăm după lucruri care putrezesc și care trec odată cu întrebuințarea în lor. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că chiar și prin această povestire caut să ne trezești încă dată la adevăr. Ajută-ne să înțelegem înșelarea pe care ne-o aduce și Satan, căci El ne momește cu lucruri trecătoare, care ne aduc în urmă durere și suferință și pierzare veșnică celor care stăruiesc în ele, în timp ce tu vrei să ne binecuvintești cu cuvântul tău duminica la adunare sau la biserică, în care vrei să ne spui vestea cea bună și vrei să ne pregătești pentru întâlnirea cu tine. Ajută-ne, te rugăm, ca pe parcursul minutelor următoare, ascultând la mesajul tău, să ne lăsăm pătrunși de bunătatea ta care și astăzi vrei să ne trezești la realitate, să te primim în inimile noastre și să nu te mai dăm pentru toată lumea aceasta. Pentru că numai atunci nici tu nu ne vei da pe noi Te rugăm să faci această lucrare în noi Spre slava ta și bucuria noastră veșnică, amin Te doresc doar pe tine, Iisuse Cât șteptul îmi liniștea Nu conduci pașii pe calea viații Calea ce duce la Dumnezeu Pe brații tău mă simt. să rămân mereu copilul tău. Doamne, făne pe toți care nu sunt încă copiii tăi, ajutându-ne să te primim pe tine în inimile noastre, iar pe cei care ne-ai făcut deja prin harul și bunătatea ta, ajută-ne să rămânem mereu copiii tăi, hrănindu-ne numai cu ceea ce ne dai tu și căutând numai împărăția cea veșnică și nepieritoare. Amin. Iubiți ascultători, ne aflăm cu meditațiile noastre în versetul 10 de la Ioan de la capitolul 1, verset pe care am să-l citesc în date urma de explicațiile care îl însoțesc. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. Deprisos să mai amintesc că aici este vorba despre Domnul Isus. El, Domnul Isus, era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. Sunt două părți. Dumnezeu și satana, împărăția lui Dumnezeu și împărăția satanei, lumea care se află sub stăpânirea lui, sfințenia și păcatul, adevărul și minciuna, viața și moartea, lumina și întunericul. Lumea păcatului, adică întreaga omenire, este o parte, iar Domnul Isus Hristos cu toți credincioșii lui, cu biserica cea vie, formează cealaltă parte. La început, Omul și pământul cu tot ce este pe el, făceau parte din împărăția Sfințenii și a dragostei lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu făcuse totul desăvârșit prin Fiul Său Iisus Hristos. Când s-a evit păcatul în inima omului, tot pământul a fost infectat. Toți urmașii omului, ai lui Adam, s-au născut în păcat și deci în lucrarea lui Dumnezeu cea una a apărut o parte opusă. Pentru readucerea acestei părți potrivnice. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume ca prin prețul răscumpărării, plătit de el pe crucia Golgotei să fie toți păcătoși și mântuiți, să se ajungă din nou la fericita unitate de la început. Domnul Isus Lumina a venit în lume, dar lumea nu l-a cunoscut. Desigur, în mediul păcatului nu poate fi cunoscută sfințenia. În împărăția minciunii nu are loc adevărul. Lumea nu a putut și nu poate să cunoască pe Domnul Isus în adevărata cunoaștere. Ea are felul ei de a fi, drumul ei, ținta ei, lucruri care o împiedică de la drumul și ținta adevărului. Ca să mergi pe drumul adevărului, trebuie să renunți la drumurile tale. Nu poți să mergi în două direcții opuse în același timp. Nu poți să mergi către direcția de sud și să te aștepți să ajungi în direcția de nord. În măsura în care trecem de partea Domnului Isus prin credință, pocăință și totală lepădare de sine, îl înțelegem și îl primim pe el. După ce l-am primit pe el, felul lui de a fi ne ia alături de el în lucrarea lui. Lumea, în părțile din care se compune ea, sistemul politic, economic, militar și religios, nu cunoaște pe Domnul Isus și nici nu-l poate primi. Domnul nu are nicio legătură cu ea și din pricina aceasta el este respins și prigonit. Domnul Iisus a venit în lume nu numai ca scop al ei, al mântuirii ei, ci și ca model al ei. Lumea însă nu l-a cunoscut. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. Starea de păcat al omului îl împiedică să cunoască pe Domnul Isus Hristos adevărul, deși el nu este departe și nu este greu de cunoscut. Oricine vine la el cu dorința sinceră să fie izbăvit de păcat, va primi izbăvire și apoi lumină. Dragul meu, cunoști tu pe Domnul Isus ca pe Mântuitorul tău, în primul rând, și apoi ca pe Domnul inimitale? Această cunoaștere are ca urmare o făptură nouă în tine, cu gânduri și dorințe noi, care nu seamănă cu cele de mai înainte și cu cele din lume. Dacă n-ai făcut primul pas spre mântuitorul, luându-l ca mântuitor, ca izbăvitor din lumea cea veche, fă acum, nu mai amâna. De ce să aștepți și poate să nu mai ai timp să-l faci? În versetul următor, la versetul 11, Citim în continuare, după cum Duhul lui Dumnezeu a îndemnat pe Apostolul Ioan, despre Domnul Iisus următoarele. A venit la ei și ei nu l-au primit. Poporul Israel era poporul lui Dumnezeu, ales de el, după trup. După Duh însă nu avea nicio legătură cu Dumnezeu, nu era născut din nou din sămânța lui Dumnezeu, și de aceea, așa după cum scrie la 1 Petru 1 cu 23, și din pricina aceasta nu avea gândirea lui Dumnezeu și nu putea trăi viața în Duh dincolo de materie necunoscută în lume, așa cum dorește Dumnezeu. Numai Israelul duhovnicesc, noul Israel, cunoaște o asemenea stare, pentru că Israelul duhovnicesc este născut din nou prin Duhul Sfânt, are o fire nouă, Firea dumnezeiască, cum găsim la 2 Petru 1 cu 4, are în el legile lui Dumnezeu cu care poate înfăptui voia și lucrarea lui pe pământ. El este altoit în Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos și rodul pe care îl face îi este plăcut și nu se forțează să fie bun, după cum nu se forțează un pom altoit să facă roade bune. Ele sunt bune pentru că soiul este bun. Fiul lui Dumnezeu și-a luat trup omenesc în mijlocul poporului lui Dumnezeu după trup, dar poporul acesta nu l-a primit, nu l-a putut înțelege. Domnul Isus a venit cu un nou fel de a fi, felul ceresc, duhovnicesc, și ai săi în starea lor firească nu l-au primit, ci au început să lupte împotriva lui, pentru că le strica vechea viață cu rânduielile ei. Dacă lumea nu a cunoscut pe Mântuitorul Hristos, Apoi iudeii numiți Ai Săi, care și ei, după Duh, erau tot din lume, din același aluat, nu l-au cunoscut nici ei și nu l-au primit. În, în partea Orientului, când cineva bate la poarta unei case, cei ce sunt înăuntru, înainte de a deschide, se uită printr-o deschizătură făcută anume ca să vadă cine bate. După ce l-au văzut, îi deschid sau nu după cum vor. Tot așa a fost și cu Domnul Isus. Ei l-au văzut dar n-au vrut să-L primească. Ei au văzut și m-au urât și pe mine și pe tatăl meu, spune Mântuitorul în Ioan 15, cu 24. A venit la ei și ei nu l-au primit. Se întâmplă de multe ori că cei care vin la adunerile copiilor lui Dumnezeu sau trăiesc în case creștine, copiii credincioșilor, primesc mai greu sau nu primesc deloc pe Domnul Isus ca Mântuitor al lor personal fiind obișnuiți pe din afară cu un anumit mediu creștin, se împietresc și nu mai simt chemarea Domnului. Alții, mai de departe, primesc solii adevărului Evangheliei, pe când cei de aproape rămân nemișcați. Nu este oare aceasta tocmai ceea ce am vorbit în deschiderea programului despre moarți și groparul? Moarți, care nu fusese la biserică niciodată și n-a putut să audă mesajul Evangheliei în fiecare duminică așa cum îl auzea groparul, a rămas foarte mișcat atunci când a auzit pentru prima dată despre Domnul Isus. pe când groparul care mergea în fiecare duminică la biserică, pentru el numele Domnului Isus nu mai însemna nimic, se obișnuise foarte mult cu el. Acesta este un mare pericol care pândește pe toți cei care trăiesc în familii creștine și pe cei care trăiesc în țări așa zise creștine. Continuând pe linia acestui adevăr, mai facem încă o afirmație. Sunt credincioși serioși în multe privințe, dar când este vorba de o înfață nouă a adevărului pe care vrea Domnul să o descopere, ei se împietresc cu toată puterea și încep o luptă înverșunată încât pierd și ce-au avut bun înainte. Din pricina făgașului pe care și l-au format ei și prin care se scurge viața lor, nu le place să fie deranjați. Euul lor, care este una cu euul cu felul de a fi al grupului din care fac parte, nu cedează. Mândria religioasă este cea mai luciferică dintre mândri, cea mai periculoasă, cea mai urâtă din partea lui Dumnezeu. N-a fost oare tocmai mândria religioasă care l-a pus pe Domnul Iisus pe cruce? Da! Evreii care n-au vrut să renunțe la învățătura lor, la doctrina lor, la partida lor, au preferat mai degrabă să-l pune pe Domnul Iisus pe cruce. Același lucru se întâmplă și astăzi, când grupările religioase, decât să renunțe la doctrina și învățătura lor, preferă mai bine să se bată între ele. Ce trist! Și astăzi Hristos este pus pe cruce de aceea care îi poartă numele. Dar îi poartă numai numele, nu-l poartă și pe el. Cine primește pe Domnul Isus Hristos așa cum este el, cu felul lui de a fi, trebuie să se lepe de 100% de vechiul fel de a fi, de felul de a gândi al veacului prezent și de toate convingerile grupului religios din care face parte. Domnul Isus n-are nimic comun cu despărțirile existente în lume, el n-are nimic comun cu despărțirea pe națiuni, nici cu cultele religioase, nici clase sociale. Creștinul adevărat, omul născut din nou, seamănă cu mântuitorul său, cu tatăl ceresc care l-a născut. Când Domnul Iisus a vorbit în Matei despre biserica sa, el a spus pe această piatră voi zidi biserica. Deci una singură și a spus a mea. Oare de unde au ieșit atâtea biserici astăzi? Biserica adventistă, biserica pentecostală, biserica baptistă, biserica catolică, biserica ortodoxă și așa mai departe? Astea or fi biserica cu tare și cu tare, dar biserica lui Hristos care va fi răpită la cer este una singură Alcătuită din credincioși care se află, poate răspândiți în mijlocul tuturor acestor confesiuni, dar care nu au duhul acestei confesiuni, ci ei primesc adevărul lui Hristos așa cum le este descoperit, ei nu țin la doctrina lor, ci țin la adevărul lui Hristos care este unul singur. Numai cine seamănă cu Domnul Isus în gândire, în vorbire, în lucrare și în trăire, numai acela este cu adevărat născut din nou. În versetul următor, la versetul 12 din Ioan, de la capitolul 1, citim că tuturor celor ce l-au primit pe Domnul Isus, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Domnul Isus a venit la săi la poporul evreu, dar Aisai nu l-au primit nu l-au primit deloc așa cum era, cum este el, cu felul lui de a fi, ci ei și-au închipuit un alt fel de Mesia. Chiar și ucenicii aveau o gândire asemănătoare. Însă, celor care l-au primit așa cum este el, cu felul lui ceresc de a fi, cu felul lui de gândire și de lucrare, cei care l-au primit pe Domnul Isus cu scopul pentru care el a venit pe pământ, cei care l-au primit pe Domnul Isus cu felul lui de trăire pentru cele cerești, acelora care l-au primit pe Domnul Isus, așa cum a venit El, acelora le-a dat dreptul, le-a dat puterea sau împuternicirea să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Vai, ce titlu minunat! Câți dintre noi n ar dori astăzi să se numească fii, să fie copii ai conducătorului țării? Dar iată aici avem o chemare mult mai înaltă și mai minunată, să fim copii ai conducătorului universului, al creatorului a tot ce se vede și ce nu se vede. Nu este aceasta o chemare minunată? N-ar trebui să lăsăm noi deoparte toate celelalte chemări ale pământului și să ne grăbim să primim pe Domnul Isus ca să devenim copii ai Lui Dumnezeu, al acelui care are puterea toată în cer și pe pământ, acelui care doar zice și se face, poruncește și ce poruncește aființă, ființă, acelui care a zis acum mii de ani în urmă să fie un luminător pe cer și de mii de ani soarele încă luminează numai pentru că a zis Vai, ce lucru mare, iubiților, să fi fiul unui astfel de Dumnezeu, singurul Dumnezeu adevărat. Domnul să ne ajute pe toți și să ne grăbim acum, în momentul când vorbesc, să-L primim pe Domnul Iisus în inimă, ca să devenim și noi copii ai Lui Dumnezeu. Nu putem ajunge la nașterea din nou, nu putem deveni copii ai Lui Dumnezeu, decât dacă primim pe Domnul Iisus în noi, prin credință, așa cum este El, cu felul Lui de a fi. Altfel ne înșelăm. Zidim pe o temelie falsă, iar viața care urmează este falsă în toate mișcările ei. Ce trebuie să facem ca să devenim copii ai Lui Dumnezeu? Să-i spunem chiar acum, Doamne Iisuse, așa cum ai venit Tu, cu scopul Tău, cu felul Tău de trăire, cu gândirea Ta, cu tot ce ai vrut tu și cu tot știi, ce, ce, ce știu, cu tot ceea ce nu știu, așa Te primesc necondiționat în inima mea. Fă-mă, Te rog, și pe mine de astăzi un copil al Lui Dumnezeu. Cine se grăbește să facă această mărturisire, să facă această cerere Domnului, cu dorință sinceră în inima Lui, poate să fie sigur, potrivit cuvântului Lui Dumnezeu, că din clipa aceasta a devenit fiu al Dumnezeului Cerului și al Pământului, al Dumnezeului întregii creațiuni. Numai cine are o naștere din nou adevărată, are și o viață nouă asemănătoare cu a Domnului Iisus, căci după ce ai primit calitatea de copil al lui Dumnezeu, ai primit în tine puterea lui Dumnezeu, Duhul Său Cel Sfânt, care te ajută de acum să trăiești o viață nouă, o viață cerească. Să judecăm bine lucrurile acestea, pentru că de această judecată atârnă primirea sau neprimirea adevărului care mântuiește, de felul cum analizăm și cum primim aceste adevăruri ale Domnului Isus, atârnă întreaga noastră veșnicie în chin sau în fericire împreună cu El. Vedem că evreii de odinioară n-au primit pe Domnul Isus ca Mesia, pentru că ei și l-au închipuit altfel. Au avut gândurile lor proprii preconcepute și fiindcă nu l-au primit, au rămas sub blestemul primului Adam, adică în afara Raiului lui Dumnezeu, în robia păcatului, a mizeriei și a morții. Tot așa stau lucrurile și astăzi. Cine nu primește pe Domnul Isus prin credință și pocăință așa cum este El, fără să-i pună condiții, așa cum ne-l arată Sfintele Scripturi, cine nu îl primește așa, acela nu ajunge la nașterea din nou, nu devine copil al lui Dumnezeu, nu poate fi mântuit. Sunt unii care, lângă adevărul Scripturii, mai aduc și alte învățături, luate de la oameni, luate poate de la tradiții, luate din alte cărți, aceștia trebuie să știe bine că așa după cum însuși patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a spus odată cu ocazia praznicului Pogorârii Duhului Sfânt la anul 1991 Cuvântul lui Dumnezeu Conține adevărul întreg Despre Domnul Isus Hristos Și când a spus Întreg, înseamnă că la adevărul Acesta lui Dumnezeu, la cuvântul lui Dumnezeu Nu mai este de adăugat nimic Și nici de scos nimic Căci dacă mai adaugi ceva Adauși peste ce a spus Dumnezeu Dacă scos ceva, ai scos din ce a spus Dumnezeu Deci numai cine îl primește pe Domnul Isus Hristos așa cum este arătat în Scriptură, lăsând la o parte toate celelalte învățături, numai acela poate deveni copil al lui Dumnezeu. Apostolul Pavel merge atât de departe încât spune într-una din epistolele sale dacă eu sau chiar un înger din cer, dacă ar veni să vă propovăduiască o altă evanghelie, să fie anatema, adică la Evanghelia lui Hristos care conține adevărul întreg despre el, nu trebuie să adăugăm și nici să scoatem nimic. Cine adaugă ceva învățături, datine strămoșești, învățături de ale, doctrine de ale cultelor sau orice altceva, în afară de scriptură, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea Apocalipsei, așa după cum spune acolo. Iar cine îndrăznește să scoată, să știrbească învățătura lui Hristos, cuvântul lui Dumnezeu, care conține adevărul întreg despre el, acelui ei va scoate Dumnezeu dreptul de la pomul vieții. Mare grijă să avem iubiți ascultători și să primim, așa cum am fost învățați și instruiți de însuși conducătorul Bisericii Ortodoxe Române, să primim adevărul cuvântului lui Dumnezeu, căci numai acesta conține adevărul întreg despre Domnul Isus Hristos. Cuvântul Domnului ne spune așadar aici că tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Zice Tertulian într-una din scrierile sale în felul următor, creștini nu se nasc, ci se fac Orice păcătos are la îndemână toate mijloacele puse lângă el de Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, prin Harul Său, ca să se poată face copil al lui Dumnezeu, ca să poată ajunge la nașterea din nou. Cuvântul lui Dumnezeu adus din cer, Evanghelia, care se vestește peste tot cu atâta stăruință, este unul din mijloacele lui Dumnezeu de chemare la primirea Harului de a deveni copii ai lui Dumnezeu. Ne spune Sfântul Apostol Petru la 1 Epistola 1 cu 23, Ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu. Un alt mijloc pus de Dumnezeu la îndemâna noastră ca să devenim copii ai Lui este bunătatea lui Dumnezeu, care se revarsă peste noi în mii de feluri prin tot ce ne înconjoară. Acesta este un alt mijloc prin care ne putem face copii ai Lui Dumnezeu. La Roman 2,4 spune, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? De asemenea, programul acesta de radio, la care ascultați, este un alt mijloc pe care Dumnezeu îl pune la îndemâna noastră pentru ca să devenim copii ai Lui. Iată, sunt până acum aproximativ 600 de programe care însumează în jur de 300 de ore de când se tot vorbește cuvântul Lui Dumnezeu, se spune câte un verset, și apoi se adaugă și explicațiile necesare, acestea sunt tot dovada grijei și bunătății lui Dumnezeu, prin care caută să cheame la pocăință pe toți cei care își fac timp să asculte. Iar dintre cei care ascultă la aceste programe, nu pot să devină prin ascultare simplă copiii lui Dumnezeu, ci trebuie ca, ascultând cuvântul lui Dumnezeu așa cum ne este lăsat în Scriptură, și la care se adaugă și explicațiile numai acelea care sunt călăuzite de Duhul Sfânt, ascultând aceste îndemnuri, el trebuie, cel care dorește să fie copil al Lui Dumnezeu, trebuie să spună, da, Doamne Iisuse, mulțumesc frumos că te-ai îndurat de mine și mi-ai deschis din nou posibilitatea aceasta să devin copil al tău. Te primesc acum în inima mea așa cum ai venit, cu scopurile tale, cu gândurile tale, în mod necondiționat. Iubiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea programului I-006, dorind din toată inima ca toți cei care participă la aceste programe să devină copii ai Lui Dumnezeu. Să nu pleci, iubitul meu, din fața aparatului înainte de a -ți fi predat inima Domnului Sus, iar tu care ți-ai predat-o să nu pleci din fața aparatului până nu faci o nouă predare cu dorința și hotărârea sinceră de a trăi numai pentru El și pentru slava Lui. Amin. Se Iisus venit, al meu suflet am mântuit și din rușine și plăcat, Iisus Maria.